Всі ви розумієте, що ми не можемо більше жити без покровителя. А на зібранні Великої Ради Запорізького війська перед своєю смертю він мовить до козаків. «Шкодую, братове, що не зміг завершити всі війни так, як би мені цього хотілося». Здавалося б, різні життєві ситуації і неоднакове звертання до вояків – але воно свідчить про узвичайність певних форм звертання до військових у XVII столітті. Ці форми знайшли своє відбиття і в поетичній творчості. Для ілюстрування цього вдамося до нетрадиційного прикладу. Український гетьман Іван Мазепа, знаний читацьким загалом як державний і політичний діяч, в оцінках якого історики так і не дійшли одностайності. Втім, написані мазепою вірші, з певних причин маловідомі українському читачеві і дійшли до нас лише випадково, дозволяють переконатися в абсурдності, необ'єктивності деяких звинувачень Гетьмана, відображають багатий ліричний світ людини, яка могла говорити з кожним мовою свого співбесідника – і душевні поривання якої були спрямовані на досягнення Україною державної свободи попри зловісні заміри її внутрішніх і зовнішніх ворогів. Водночас його вірші, зокрема «Дума» – це прекрасний матеріал для ілюстрації української мовної традиції узвичайного звертання до козаків козацької старшини другої половини XVII століття. І ви, панство полковники Без жодної політики Возьмітеся всі за руки Не допустіть гіркої муки Матці свої більш терпіти Нуте ворогів, нуте бити Самопали набивайте Гострих шабель добувайте А за волю хоч умріте І вольностей боронійте Нехай вічна буде слава Жепрець шаблю маєм права. Сьогодення диктує нам свої приписи стосовно нормативного звертання до осіб, що мають військове звання. Відповідно до тимчасового статуту Збройних сил України, при звертанні згідно з військовою ієрархією, званню має передувати ввічливе пане або товаришу. Приміром, пане чи товаришу майоре. Речність такого звертання змовлюється певне тим, що вояки не мають права переходити час від часу спілкуючись від однієї словесної форми до іншої, тобто від пана до товариша. І навпаки, а повинні строго дотримуватися тієї самої словоформи протягом усієї розмови. Хода, постава, рухи Принагідно згадаємо про таку річ, як уміння ходити, стояти, сидіти. Під час розмови треба мати правильну позу, яка б забезпечувала невимушеність постави, ходи, легкість та плавність рухів. Звичайно, можна заперечити, ніби немає істотного значення для спілкування та обставина, що в колі друзів ви сидите на стільці, задерши ноги на стіл чи схилившись на спинку крісла свого приятеля або ж підпираєте одвірок. Проте подібна звичка і не допомагає зацікавити розмову товариство, а що менш дає змогу утримувати його увагу. А як позначається на взаєминах зі співробітниками ваша невпевнена хода, напружена постава чи навпаки, украй стрімка манера ходити з розгойдуванням тулуба вперед і назад? Людина має ходити легко і невимушено. Адже від її ходи великою мірою залежить те враження, яке вона справляє на інших людей. Тому гарної ходи вчаться спеціально. Досить лише згадати спортсменів, вояків та акторів. Утім, елегантну ходу треба мати кожному. При цьому слід пам'ятати, що такою вона стає тоді, коли її не підлаштовують під певну ситуацію. Для чоловіків або жінок. На роботі чи на відпочинку тощо. Хода має бути природною, зграбною, відповідати фізичним можливостям людини.